Varmt välkomna till Radio ST. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet går ut i eten vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 9 oktober klockan 14. Med repris söndagen den 10 oktober klockan 09.00. Och sedan ytterligare en repris torsdagen den 14 oktober klockan 20.30. Och programmet går alltså att lyssna till under en timme framöver här nu. Idag så skulle egentligen Arnold Boström eh, ansvara för den här sändningen. Men i och med att han har semester så är det jag istället som rycker in, David Bergqvist. Och jag har också med mig en gäst eh, i studion idag. Och det är ingen mindre än en medlem i Sverigedemokraterna. Eh, det är Elena Jorkowska. Ja, välkommen till studion. Tack. Ja, och eh, det kan ju inte undgått någon att eh, den här veckan så har ju riksdagen öppnats genom riksmötet. Och eh, som vanligtvis så eh, före alltså riksmötets öppnande så har man ju då en gudstjänst i Storkyrkan. Och där hade då den här biskopen Eva Brunne eh, haft en, en predikan. Och i den predikan så nämner hon då eh, de här demonstrationerna mot Sverigedemokraterna. Och på så vis så tar hon då ställning, partipolitisk ställning. Inte för något parti men mot ett parti, nämligen Sverigedemokraterna. Och det ansågs vara provocerande självklart. Och det ledde till och med att en del Sverigedemokrater valde att lämna kyrkan eh, direkt efter hennes uttalande då. Om just de här demonstrationerna. Det här har ju massmedia fått till att man lämnade under protester för att biskopen tog upp det här med alla människors lika värden och så vidare. Och det gjorde hon ju i och för sig i samband med att hon nämnde de här protesterna eller demonstrationerna. Men det var ju trots allt så att demonstrationerna var ju riktade mot just Sverigedemokraterna. Och det var ju väldigt progativt får man väl ändå säga. Medierna får det till att samtliga 20 ledamöter för Sverigedemokraterna lämnade kyrkan. Här skriver Aftonbladet den 6 oktober. Det stämmer ju för sig inte riktigt. Det var ju trots allt några som valde att sida kvar dock. Och det här har man ju gått ut senare också och sagt att det var några Sverigedemokrater som lämnade kyrkan. som man har försökt tona ner sitt eget misstag då. Det står här på Aftonbladet att det tog bara en kvart innan Sverigedemokraternas riksdagsgrupp störtade ut från gudstjänsten som inledde riksmötets öppnande. Det var inte planerat. Vi tittade på varandra och sa att nu måste vi resa oss, säger Jim Okson till Aftonbladet. Och före det här uttalandet så var det ju glada miner. Bara minuter tidigare var det glada miner i Storkyrkan när både Olofsson hälsade på Jim Åkesson Sverigedemokraterna och hans flickvän Louise Eriksson Det har ju väckt en del eh, åsikter en del tycker väl att det var fel att man gick ut och lämnade Storkyrkan, andra tycker att det var en bra markering och eh, personligen så får jag väl ändå säga det här i efterhand att eh, det var en eh, det var mycket väl att man gjorde den här tydliga markeringen, därför att eh, senare har man ju hört på flera håll, även i media att man har hört olämpligheterna om det verkligen är lämpligt att en biskop då ska hålla politiserad gudstjänster vid sådana här tillfällen. Det kan man ju tycka verkar väldigt märkligt och besynnerligt. Och jag är beredd att hålla med där och jag tror att fler Flera av oss håller med om det och jag tror att det var väldigt viktigt ändå för svensk eh, politik och eh, svensk politikshistoria att man tog det här stora steget. Eller ja, att man eh, fattade det här beslutet ändå att lämna och gjorde den här tydliga markeringen. Ja, dagens program kommer att handla mycket om skolan. Vi kommer att beröra eh, skolan senare i programmet. Men först tänkte jag inleda med en nyhet här som har kommit ut i mitt i nakka. Det är nämligen så att man planerar här att bygga ett gudshus för att ge ett eget rum då till de olika världsreligionerna eller ett par av dem åtminstone. Det är svenska kyrkan och sen är det då katoliker och muslimer som ska dela hus. Och det är så att gudshusprojektet kallas det och det sträcker sig över tre år. Ett samarbete mellan Nacka församling Sankt Konrads katolska församling Och muslimernas förening i Fisksätra Och förhoppningarna det är att det I slutändan ska mynna ut I ett gemensam En gemensam samlingspunkt En kyrka och en moské som grannar i samma byggnad Men man kommer dock att Ha självständiga bönorum Ja det här kan man ju se Man kan ju se det Både på gott och ont Det finns ju en bra anledning till en, en, Någonting gott med det här det är ju det att eh, man kanske kan få Bukt på de här källarmoskéerna som man kan tycka kan vara lite eh, ja, Suspekta så att säga Man vet inte riktigt vad som händer där och Sen kan man ju tycka också att, eh, att eh, Det är bra då i ett eh, ett land där man har religionsfrihet Att alla har möjlighet att, eh, att eh, Få yppa sina, Sin religion så att säga Och få eh, ut ut, uh, uttrycka sig och utöva sin religion uh, och uh, så. Uh, dessutom så är det bra att uh, på ett sätt att man väljer då att ha en gemensam byggnad därför att de uh, till exempel muslimer som anser att uh, vi, vi ska inte uh, existera i samma vi ska inte ha samexistens med de kristna, de uh, måste då kunna förklara varför man väljer att uh, att inte, så att säga, att hålla sig, att ha avstånd ifrån de kristna. Man har ju trots allt samma gud och så vidare. Det är bara det att man tror lite, på lite olika profeter och sådär. Sen får man väl säga det att det är ganska så märkligt överhuvudtaget det här med, när det gäller assimilering, om man tittar på islam till exempel. Det är ju en religion som trots allt i grunden är väldigt lik kristendomen och till exempel judendomen. Sen är det ju så att självklart så är det ju så att när man, har en, när man är mer bokstavstroende så kanske det skiljer sig betydligt mer. Men i grunden så är det ju väldigt likt kristendomen. Om man tittar på till exempel hur samhället ser ut idag i Sverige så är det ju det svenska religionsfria samhället- är ju väldigt väl eh, anpassat för att kunna assimilera eh, just muslimer. Därför att om man tittar till exempel på hur det ser ut i Sverige så finns det ju inget tvång över någonting. Va? Exempelvis om man tittar i skolan så, som vi nu kommer att beröra. Vi kommer ju beröra, beröra skolan mer framgent här i programmet. Tittar man på skolan så kan man se på när det gäller serveringen av skolmaten så är det ju så att man serverar ju traditionellt exempelvis fläskkött i Sverige. Och eh, även i Sveriges skolor då ibland. Och eh, som muslim så kan man ju faktiskt välja att avstå från just eh, fläsk, fläskkött som muslim eller juder då, troende. Eh, och eh, då är ju inte det några problem. Det uppstår ingen konflikt mellan svenskar och eh, invandrare då med muslimsk bakgrund. Uh, lika så när det gäller uh, det här med slöja. Det kan man, har man haft möjlighet att ha i och med att vi inte har no no någon lagstiftning mot uh, huvudbonad. Folk kan ju bära hatt och så vidare. Va? Det som vi Sverigedemokrater är väldigt kritiska mot det är det här med nikab och burka. Där, man där vi tycker att man täcker lite väl mycket så att det blir svårt att identifiera personer. Exempelvis under, uh, ja, när brott, brott begås så, att säga, så kan, kan det vara väldigt bra att kunna identifiera folk Och sen har vi just det här reglerna kring körkort och så vidare. Att man måste kunna visa delar av ansiktet som faktiskt inte syns i just niqab och i burka. Så där kanske man kan avstå. Men däremot så kan man ju ha en traditionell muslimsk klädsel i Sverige. Det är ju inga problem. Men det som vi ställer oss kritiska mot i Sverigedemokraterna är ju det här med att man plockar bort helt enkelt de svenska grunderna som till exempel att man ja, serverar fläskkött i skolorna. Därför att då blir det inte så att muslimer avstår endast, utan det blir även så att svenska elever blir tvungna. De tvingas ju att avstå från att äta fläskkött. Det är ju väldigt besynnerligt. Då måste man ju kunna vara betänksam när det gäller det här. Och Jag vill minnas att när jag gick i skolan, åtminstone på gymnasiet, så fanns det en vegetarisk... Speciell matsal. Och det kan man ju tänka sig att under de dagarna som fläsk serveras på menyn så kan ju folk som vill avstå från just fläsk men äter andra kötträtter faktiskt välja den, det vegetariska alternativet den dagen. Sen brukar det alltid finnas möjlighet att även endast avstå från, från att äta fläsk. Så att man tycker inte att det ska vara något problem. Så att eh, egentligen så är det svenska samhället väl anpassat för eh, muslimer att leva och bo i däremot om man då vill ställa krav på att svenskarna ska avseja sig traditioner och eh, kulturella eh, uttryck, så då har man gått lite för långt anses vi säderdem och därför så vill vi återgå till ett svenskt Sverige, eh, men där också människor som tycker att man har, eh, säger sig har då en eh, egen uppfattning om hur, hur man, ja, vill leva efter om man har en egen bok som till exempel om man vill leva efter Koranen ska man ju kunna göra det i så hög utsträckning som möjligt men det ska inte gå ut över, över svenskarna Ja, så vi får se hur det går med det här projektet som jag sa tidigare och har sagt flera gånger så kommer vi prata mycket om skolan idag och vi kommer att spela lite musik här nu och börja redan nu och spela för vår första låt och det är alltså Snälla pappa utav Mörbeligan håll då. Ja, kära lyssnare, där var så alltså Mörbeligan med låten Snälla pappa. Och som ni hörde så handlade det lite grann om skolan. Den handlade väl om, kan man säga, kontakten mellan lärare och, och föräldrar via eleverna, kan man väl säga. Ja, ni lyssnar alltså på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och vi lovade för musiken här att vi skulle gå in i ämnet skolan. Och vi kan ju börja med att säga att skolan härstammar väl egentligen från folkskolan skulle man kunna säga som eh, infördes då på 1840-talet var det väl som den gjorde och eh, det var väl 1842 vill jag minnas som man beslutade att Sveriges riksdag eh, som beslutade då att, eh, att man eh, helt enkelt eh, såg till att det fanns skolor eh, i alla landets eh, socknar då och eh, så så att alla Människor hade möjlighet att komma till, till skolan. Sen har ju skolan utvecklats eh, mer och mer genom åren. och eh, Det har ju till och med blivit så att i början, så eh, eller tag, så var man inne på att starta flickskolor, och det gjorde man ju också. Och det var ju med av att man tyckte att eh, det inte bara männen sk som skulle utbildas, utan även kvinnorna skulle kunna ta del av eh, kunskaperna. Och det var just kunskapsförmedling som man var inviktad på på den tiden. Och sen kom ju den allmänna rösträtten och eh, även för kvinnor då. Och det gjorde ju kanske mycket tack vare skolan. Att man ansåg att när, så fort kvinnor fick mer bildning och så vidare så, så tyckte man också att de skulle ha rätt att rösta. Så att det infördes senare. Och eh, på 1900-talet då. 1921 var det väl jag menas. Och... Eh, Sen så fortsatte skolan att utvecklas och kunskapsbildningen blev ju bara bättre och bättre så att medborgarna i landet blev ju betydligt mer bildade med tiden och även lärarna blev ju mer bildade så att allt det här växte ju hela tiden. Bildningen... Hos eleverna blev vi, kvaliteten blev vi bara bättre och bättre kan man säga. Och ända fram till 50-talet så kan man säga att svenska skolan har utvecklats framåt. Eh, och kunskapsnivån har höjts eh, frekvent under hela utvecklingen fram till 50-talet. Och på 50-talet så var ju Sverige ett land som man såg, såg som ett föredöme när det gällde skolan och utbildningen. Och vi var väl i topp just när det gällde eh, kunskapsnivån. Och flera andra länder såg Sverige som ett föredöme. Idag ser det lite annorlunda ut. Och Elena, du som har gått din grundskola i ett annat land än i Sverige. Du kanske kan dra några paralleller kring den svenska undervisningen och den som du har upplevt själv. Du kan ju börja med att berätta lite grann om din egen skoltid. Ja, det var verkligen lärorikt och spännande. Där rådde en annan ande än i de svenska kommunala skolor. I våra skolor valdes bort till exempel grupparbete. Så, och den vikten låg på traditionell individuell kunskapsinhämtning. Och i våra skolor till exempel läste man inte läroböcker som i några korta rader beskrev författarens litterära verk- där man var tvungen att läsa hela litterära verk och till och med redovisa sen efter. Och det var verkligen breda kunskaper vi började från grunden och byggde på. Till exempel när vi var i årskurs 4. Så då började vi med Linnes tabellen och sen smidigt genom alla dessa år. som Sen var det anatomi, zoologi, biologi och sen kom vi. Smidigt som sagt till mikrobiologin Men det var det i sista klassen Och vad som verkligen hjälpte oss Det var ju betyg Till exempel vad det gäller betyg Jag ser bara fördelar För att betyg det är en riktig riktigt verktyg Som hjälper både elever Lärare och föräldrar att ha koll på Hur läget ser ut Och vi hade betyg Från första klassen Andra termin första klassen Då alla barn kan ju redan alla siffror då, då var det inte svårt att orientera sig och då vill jag verkligen se det är en sån fantastisk känsla att springa hem och ha hem och ha i sitt häfte mycket välgottkänt mm. så det, det är verkligen de första seger som våra barn här i Sverige kan inte få uppleva en lärningsprocess kan inte vara bara dans på rosor ibland det är det verkligen blodsvet och tårar och med hjälp av betyg, man kan se ganska tydligt sina brister och inte bara sina som elever. Till exempel lärare kan orientera sig mycket bättre och hjälpa just de som behöver hjälp. Och föräldrarna kan ju vara delaktiga genom att se betyg i vissa ämne och respektive vara stolt eller vara redo att hjälpa genom att samarbeta med skolan. Det betyder inte att det förväntades från våra föräldrars sida att de ska hjälpa oss med läxor eller någonting. Nej, absolut inte. Men att diskutera med lärare, på vilket sätt kan det hjälpas? Ja, precis det där som du sitter och säger nu. Det stämmer ju väldigt väl överens med Sverigedemokraternas eh, partiprogram. Där står det som punkt ett inom skol, skolområdet då, att eh, man ska erbjuda skriftliga ordningsomdömen redan från första klass. Eh, och det kan man ju tycka är självklart. Och eh, det är möjligt att man även där då, eh, innefattar då betyg i någon viss mån. Sen ser jag här längre fram i eh, förslagen då från Sverigedemokraterna att eh, heltäckande slöja, ska inte tillåtas i eh, skolan. Eh, och du har ju, eh, det finns många olika sätt man kan lösa det på. Och jag vet att du har ju ett förslag som innefattar just eh, detta. Precis. Och det är något som jag har verkligen goda erfarenheter av. Och även det från min skolgång. Och det är inte svårt att gissa. Men det är ju just skoluniformen. För att just skoluniformen understryker ju att alla vi är elever. Och just detta funktion har vi när vi sitter i klassrummet. Mm, precis som läraren har ju sin funktion då att förmedla kunskap. Så elevernas enda. Eh, anledning till att de sitter i skolan är ju just att eh, förkåva sig och ta emot eh, den kunskapen som, som lärarna förmedlar. Och en form skulle då i så fall radera ut de här yttre attributerna och olikheterna hos eleverna och det kan ju finnas en viss poäng framförallt när det gäller just det här med religiösa yttre attributer men det finns ju även fler funktioner med just formen. Ja, absolut och inte minst för att få bort det här fenomenen som vi ser idag i svensk skola när elever slöser så mycket tid och energi och tävlar shoppa och handla de märkeskläder och skämmas om man inte har dem eller skruta om man har mm. men då däremot med skoluniformen alla som sagt blir ju elever i klassen och då kan de koncentrera mer jag, på sina studier istället för att visa barn, jag vet det är väldigt känsligt speciellt med tanke på att äh, många ju, har väldigt dålig med ekonomi på sistone och äh, jag jobbar själv i branschen så alla mina arbetskollegor är ju kan man se låginkomstdagarna som har barnen i skolålder Och det kan jag säga verkligen tragiskt för många. Hur är det? Hur, hur dyrt? Det är. det är ju dyrt helt enkelt att klä mm. ut barnen. Precis. Och ju äldre de blir desto dyrare. Mm. Man ska alltså ha olika typer av märkeskläder. Och man ska följa ett visst mode tydligen som alltid ska vara in. Och om man inte följer det så är man inte en i gänget och så vidare. Va? Det är fenomenet. Men eh, du hade också... Eh, Apropå just det här att tävla om klädsel. Du pratar ju om att det är mycket bättre i så fall Att, att fokusera på att tävla i, i skolämnena istället I kunskaper, ja absolut Det är det som jag verkligen saknar i svensk skola Det är så kallade skololimpiader När jag var barn Då hade vi olympiader i princip i alla ämnen Självklart, alla kan inte vara lika begåvade I till exempel fysik eller matte Men då hade vi ju olympiader i litteratur, historia. Biologi och så vidare Alla ämnen som ingick i skolprogrammet Alla var representerade i skololimpiader Och det var otroligt spännande För att då var det första första varven att, um, Genom skoltentor Så det valdes ju en bäst i klassen I sitt ämne Och sen den skickades vidare Och det var uh, tävling mellan klasserna Och sen var det bredare Det är mellan skolor flera skolor i området Deltaget i olympiader och så vidare och så vidare och sen var det ju till exempel olympiader i kan man säga ja, hysteri eller fysik från hela Sovjeten så det alla barn i till exempel 15 eller 13 års ålder samlade sig ett stan och deltagit och var det uppgifterna och det var otroligt spännande och vi alla andra barn som var inte med av vissa anledningar, vi bara där vi följde med och alla förstod ju nu det är deras tur och sen blir det ju min tur kanske Och det var väldigt uppmuntrande Så vi alla hade något att se fram emot mm. För att det kändes verkligen otroligt spännande mm. Det finns ju de som hävdar då att eh, Som skolsystemet ser ut idag i Sverige Så är det ju oftast så att flickorna eh, på, Presterar ju bättre av någon anledning i, I just de här olika teoretiska ämnena framförallt kanske eh, Och eh, då finns det ju de som hävdar att eh, Det beror just på att det här att att äh, pojkarna oftast vill ju gärna tävla I skolorna och sådär Och äh, det gör man ju oftast i idrott och, det, och man menar på att det är därför som äh, Pojkarna kanske presterar bättre just i idrott Eller äh, vad säger du om det fenomenet? Ja det stämmer Om våra hörare och våra kära lyssnare Visar intresse till ämnet Då lovar jag till nästa Uh, gången när vi kommer att diskutera just skolämne, att uh, förbereda ordentligt med uh, materialer som jag själv gick igenom som jag läste om och då påstås till och med uh, och vetenskapligt beviset att svensk skolsystemet som det ser ut idag det är verkligen pojkfientlig och det ser vi ju massor med bekräftelse och bevis på för att det, det finns ju till och med väldigt fenomenalt begrepp som jag har hört bara här i Sverige, till exempel skoltrötta barn det är något som verkligen um, kan inte existera i naturen för att barnen och uh, trötthet det är ju verkligen um, icke-passande begrepp så barnen kan inte vara trötta på skolan för att barnen och deras nyfikenhet och i, i, iver vad det gäller att få kunskaper, det är det som gäller ju, men hur kan barnen bli uttråkade och uh, skultröta bara om de är inte tillräckligt engagerade, om de är inte tillräckligt uh, uppmuntrade men det bästa sätt, verkligen, vad det gäller just pojkar, det, det är tävling. Att tävla, det är ingenting att skämmas för, det är ingenting att vara reda för. Tävla, det är ju helt naturligt. Det är, man kan ju se till och med på dagens ban vem som springer först till fröken, vem som hoppar högst, vem som duktigast eller snabbast eller. det är ju helt naturligt och till och med för barnen det är inte lika dramatiskt som vi vuxna ibland upplever det när vi tycker att det blir ju sårande för vissa barn i skolan, absolut inte för att det är ju de enkla, det är naturligt för barn både leka och tävla mm. och det är det som verkligen kan göra uh, undervisningsprocess både spännande och lärorik och mycket mer givande och då barnen det, det slår jag vad om så fort det blir det här att tävla momenten i skolan så då kommer barnen frivilligt att leta mera information än det finns i skolböcker och utvidga sina vjur helt enkelt Man kan ju nästan misstänka att politikerna och skolpolitiker och så vidare känner till att just det här faktum att det faktiskt är på det sättet och att man av någon anledning väljer att att ändra Just i skolsystemet för att eh, man inte vill ha eh, kunskapsrika eh, elever. Man vill inte ha medborgare som besitter eh, höga kunskaper och så vidare. Därför att eh, risken är ju då att man får väldigt samhällskritiska medborgare. Eh, och eh, jag tror att vi ska komma in lite mer, lite djupare i just det här ämnet kring skolan och dess eh, brist på kunskap och låga kunskapsnivå mera. Men först så ska ni få smälta det här med att genom att lyssna på lite musik så håll dig god då kära lyssnare. Ja, kära lyssnare, där var så alltså Sara Leander med sin låt. Jag har blivit mycket bättre och det var väl Karl Järad som gjorde den först skulle jag tro. Du lyssnar till radio ST, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och vi sänder här varje lördag klockan 14. Och vi har pratat om skolan och skolans förfall skulle man kunna säga. Och det passar ju bra att spela den här låten med Sarajan. Det här nu har jag blivit mycket bättre. Man skulle kunna säga att det är precis som skolsystemet, fast exakt tvärtom. Och då kan man ju kolla lite igen, gå in och titta i bakgrunden till det hela. Skolan var alltså i topp i Sverige på 50-talet. Och nu, ser det sedemäran, så har den ju blivit fallit ner så vi ligger väl mellan plats 15 och 17 i Europa just nu. Vilket inte är alls i närheten av vad den svenska skolan en gång var. Och det hela kan man väl säga började väl på 70-talet. När man insåg ganska fort från socialdemokratiskt håll då, Att skolan skulle ju bli. skulle vara den bästa indoktrineringsinstitutet. För det svenska folket. Det skulle inte finnas något bättre tillfälle egentligen att indoktrinera människor än att göra genom skolan. Och man gjorde en hel del experiment också. Man experimenterade mycket med det svenska skolsystemet samtidigt som man anställde då politiskt korrekta lärare. Genom att helt enkelt använda sig av politiskt korrekt undervisning i Ja, i lärarhögskolorna och eh, det var ju så att eh, elever som var lite kritiska till det politiska systemet i Sverige, de hamnade ner i källan medan, eh, kan man säga medans eh, elever som tyckte som dyrkade det socialdemokratiska systemet eh, kanske genom deras föräldrar och så vidare eh, fick ju betydligt högre betyg och, och så och eh, samtidigt så eh, sätter man in eh, nya resurser på att förändra den svenska skolan och göra massa experiment. Så att istället för att inrikta sig på kunskap och kanske be beprövade läromedel så så börjar man istället prata om lärarnas löner och så vidare. Va? Hur beter man sig för att få behålla jobbet och hur beter man sig för att få löneförhöjning och så vidare och kanske stiga också i Hierarkin inom lärarkåren Så att säga Och det drabbar ju självklart Kunskapsinriktningen I skolan Och kunskapsnivån sjönk och sjönk Vi sa också här före pausen att Barn Yngre Människor så att säga Kan ju Omöjligtvis bli trötta i skolan i och med att det är när man är ung som man har mest energi och är mest energiskt och så vidare. Och dessutom så lär man sig bäst när man är betydligt yngre. Det finns ett ordspråk som säger att det är svårt att lära gamla hundar sitta. Och det stämmer ju mycket väl på våra på ja, svenska folket om man tittar på skoleleverna. och man tittar på småbarn till exempel så kan man ju se hur otroligt mycket lättare de har att lära sig flera språk. Om man kan tänka sig att ett barn har en mormor till exempel från Finland säger vi och en ja, familj från Sverige så kan det här barnet väldigt lätt skilja mellan språken när mormor talar finska till exempel och när föräldrarna talar svenska. Och på så vis så har de lätt att lära sig de här språken. Och just anledningen till att eleverna har blivit skolträtta kan nog mycket väl bero på att i skolan vill man ju då lära sig saker och ting. Man vill ju ta till sig kunskap och man räknar med att det är just kunskap man ska få. Man har inte räknat med att man ska komma till ett politiskt indoktrineringsinstitut. Så att nu för tiden pratar man mest om Värderingar och så vidare och man bedömer helt enkelt folk, elevers betyg efter vad de har för värderingar istället för att för vilka, vilka fakta de har plockat fram när de gör sina skolarbeten. Exempelvis så kan man ju tänka sig att den som säger att kristdemokraterna är ett jättebra parti med goda kristna, gamla, traditionella, konservativa värderingar och så vidare den kan få ett betydligt sämre betyg än den som skriver om kristdemokraternas fientlighet emot HBT-rörelsen exempelvis och så vidare. Va? Och att de är väldigt inskränkta och har ja, väldigt gamla, konserverade åsikter som egentligen inte duger i dagens samhälle. Så att man vill helst ha subjektiva skolarbeten och man bedömer efter politisk korrekthet. Ja, Elena du har ju inte upplevt det svenska skolsystemet riktigt på samma sätt som vi gör här i Sverige i och med att du inte har gått i den svenska grundskolan av, av naturliga skäl. Då. Men, ja, det kan jag tacka Gud för. Ja, Men, men du har säkert erfarenheter på annat håll i och med att du ändå har barn i det svenska skolsystemet. Va? Ja, det har jag. Och som sagt, efter mitt barn började skola då fick jag uppleva verkligen äh, nej, besvikelse. Det är ingenting sagt. Äh, först och främst, när mitt barn närmade sig skolåldern så vände jag mig till rektorn och frågade om jag kan placera eller skriva in mitt barn i så kallade svensk skola. Jag visste inte bara hur kan jag kan kalla det här skolan men jag menade som jag som... Uh, ensamstående förälder mm. uh, invandrarbakgrund, det hörs ju tydligt och så jag vill ju ge mitt barn uh, så mycket svenskt utbildning som möjligt eller så mycket svenskhet som möjligt och självklart jag frågade om en svensk skola så, och jag förväntat mig att det blir någon skola med um, inriktning på svensk litteratur, kultur, historia och språk självklart. Svenskhet skulle man säga. Svenskhet, ja absolut. Och det är det som jag letade efter för att jag bestämt mig från början att jag låter mitt barn att assimilera med sig i Sverige just för att känna sig så bekvämt som möjligt, så svensk som möjligt. Men såväl har det blivit ju ett stort fiasko för att rektorn tittade på mig bara. Ja, det går inte att beskriva ansiktsentryck men då fick jag veta att det finns inga sådana skolor, tack och lov som sa rektorn, men däremot det finns ju en sådan fenomen så kallade svenska kommunala skolor och jag vet inte vad var det för målet för att, om jag rätt förstår så målet och drömmen för den socialdemokrati som innehaft regeringsmakten sedan 1932 var att bygga en sån en hetlig skolsystem med lika möjligheter för alla. Men vad ser jag nu i, inom svensk skola? Så det, det är ju lika möjligheter för alla att misslyckas i livet, så inget mer. För att som sagt, vad det gäller just kunskapsnivå, så det är ju förskräckligt lågt. För att jag har beställt ju en, en del läroböcker mm. från Moskva. Mina vänner skickade mig dem och så jag bläddrar ju dem motsvarande min sons uh, årskurs. Då, årskurs. Så, ja, precis. Mm. Och det är ju förskräckligt. Så jag vet inte hur kommer jag att förklara sen till mitt barn så småningom. Hur kunde det hända att han uh, kan och vet mindre än hans egen mor? För att jag tror att det är verkligen en sån dramatisk utveckling om uh, varje kommande generation kan och vet mindre än föregående. Så det borde ju, det, det kallas ju. Degradering nästan, till och med intens uh, stagnation För att stagnering i samhället när uh, kommande generation kan och vet lika mycket än föregående Men om till och med våra barn kan och vet mindre än deras uh, mor- och farföräldrar Och deras föräldrar, då det är det verkligen skrämmande Då det kan man se degraderingen i samhället som äger rum mm. Man kan ju titta idag på, jämfört med andra länder exempelvis. Sverige ligger ju inte allra sist. Men som jag sa tidigare i programmet så då ligger vi någonstans mellan 15 och 17 plats i Europa. Och när företagare ute i Sverige ska anställa folk så är det ju så att nu är det ju så att man har en viss kvotering som sagt när det gäller då folk med invandrarbakgrund och så vidare. Så att folk som kommer utifrån kan i viss mån ändå få förtur till arbeten framför svenskar. Och det är någonting som vi har sagt länge att det är, det är fel, utan man ska ju välja folk efter eh, kompetens och utbildning och så vidare. Va? Men i viss mån så är det ju så också att eh, svenskar konkurrerar idag med eh, invandrad arbetskraft i och med att eh, den svenska skolan har en så otroligt låg kunskapsnivå idag att eh, till exempel Indier i regel idag är ju betydligt bättre utbildade och har en högre kunskapsnivå. Så det är inte konstigt att man exempelvis importerar då in indiska dataprogrammerare och matematiker och så vidare, ingenjörer och sånt. Kina ligger på en högre kunskapsnivå idag, den kinesiska skolsystemet. Japan ligger betydligt högre, där kanske nästan alldeles för högt, högt i och med. Hur många som då begår självmord ändå då? Det är ganska så hög självmordsfrekvens där bland skolelever. Sen har vi ju då Finland det är ju också på en betydligt högre nivå än Sverige och det kanske är den nivån som vi eftersträvar Våra nordiska grannländer tittar vi, vi Sverigedemokrater på som riktiga föredömen inte bara i invandringspolitikfrågan utan även i skolsystemet Och sen om man tittar på österut mot Ryssland och även då som det tidigare var då so Sovjetunionen så kan man ju undra PISA det det har ju väldigt många fördomar, men som ja, man kan säga rent objektivt så har ju på senare tid i alla fall kunskapsnivån legat betydligt högre där än vad den har legat i den svenska skolan på senare tid. Hur, såg man egentligen, hur ser man på svenska skolan idag och hur såg man på svenska skolan förr ifrån sovjetiskt håll? Vad säger du, Elena? Ja, uh, först och främst vill jag säga att um, det finns en uh, enkel förklaring uh, Till varför uh, det var så höga krav i sovjetiska skolor Så man kan titta ju lite bakåt i historien från 50-talet Och det var nästan hårdare än uh, dåtiden när jag gick i skolan Men förklaringen är ganska enkel För att uh, socialister ville bevisa att arbetarnas och böndernas barn och deras intelligensnivå absolut inte lägre än edel klass, äh, barnen. Och då... Äh Självklart en enda och enkel, eh, enklaste sätt att uh, göra det är genom uh, skolan. Så då på sätt och vis efter revolutionen uh, de hade ju möjlighet också att sjunka mm, undervisnings- eller kunskapsnivå i skolorna med tanke på att uh, det kan bli svårt och jobba med tanke på att en del var ju uh, rena ramma analfabeter i landet. Mm. Men de gjorde ju precis tvärtom. Uh, då inleddes den obligatoriska Uh, först grundskoleutbildning och sen det ökade precis som det var i Sverige till uh, fem och sen respektive sju och åtta års obligatoriska utbildningar och så vidare och så vidare. Och till slut uh, de berikade den, den uh, förra revolutionens tsarens skolsystemet med uh, riksiga tysk skolas, uh, systemet uh, undervisningssystemet och det var plus den hårda uh, disciplinen som ägde rum, precis som det var i tyska skolor och det var ingenting att klaga på det, bara tacka för och genom kort lyckades de på rikset att visa och bevisa, inte bara för sig själva men till hela världen tror jag att verkligen arbetarnas barn inte mindre intelligenta och det är det och alla kanske känner till att första människor i rummen var ju hur som mm. helst 1961, precis från Sovjeten Och då var vi duktiga på Och det satsades väldigt mycket på utbildningen Som sagt Och landet bestod ju mestadels av uh, Arbetarna och bönder mm. Men vi startade Vår egen Nobelpristagarnas lista Och fortsätter ju den mm. Och på den vägen är det Ja, kära lyssnare uh, Vi ska ta och uh, spela Lite mer musik och sen så kommer vi att efter musiken gå in ytterligare, ja kanske inte djupare men vi kommer fortsätta i alla fall i just det här ämnet skolan och avsluta med det. Och eh, ni ska få höra på musik nu så att håll till och kärlysnare. Ja det var alltså Bobbe Erikssons utskärgård som ni hörde och det gjorde ni på Radio SD. Sverigedemokraterna röst i Stockholms nära radio på FM bandet 88 MHz Programmet börjar lidas mot till slut Och vi, innan vi avslutar programmet Så är vi satt och pratade lite grann här lite upprört under musiken Jag och Elena om skolsystemet i Sverige Och vi pratade även med lyssnare före musiken Och vi undrar hur kan det egentligen ha blivit så här Jag menar i Sverige så har vi alla läromedel och vi har alla verktyg för att kunna lära ut våra elever de adekvata kunskaper som man tycker att man ska kunna när man har gått ut i grundskolan exempelvis och även på gymnasialnivå. Men hur kan det komma sig att man år 2010 ligger på en så pass låg kunskapsnivå Om man tittar på u till exempel så kan man ju förstå att de ligger långt efter med tanke på eh, utvecklingen och så vidare. Men i Sverige som är ett modernt samhälle så kan man ju inte riktigt förstå eh, ja, hur, det gått, hur det kan ha gått som det har gått. Och då kan man fråga sig vilket syfte ska skolan egentligen ha? Eh, och det är någonting som ni lyssnare gärna kan reflektera över och meditera över. Därför att, eh, ja, och vi kommer överens. Ja, att skolan är en uppfostrande, och, men först och främst det kunskapsgivande organ. Mm, precis. Alltså uppfostringsanstalt, kan man säga. Och läroanstalter då. Eh, men eh, om, har ni några förslag ni lyssnar på vilket sätt man kan förändra skolan? Går, går det att göra någon förändring för att få, få till stånd en mycket bättre och välfungerande och kunskapsrik skola? Ja, ett sätt är att man tittar på våra grannländer till exempel, hur långt har de kommit i utvecklingen och så vidare. Man kan också titta på avlägsna länder och framförallt tycker jag, som vi nämnde tidigare här idag, att man tittar på hur långt länder har kommit tekniskt. Jag menar, vi nämnde ju tidigare här Sovjetunionen som var först i världen ute i rymden. Det är ett konkret exempel på att man har kommit långt just när det gäller kunskapsnivån i just kan man säga precis från nollan från nästan analfabeternas land upp mm. till rumden mm. och det är inte bara det och jag tycker är självklart att det är dags nu i samhället att diskutera verkligen vilket syfte ska skolan ha och, och inte bara skolmaten som vi hör Mm. varje gång så får frågan om skolan så det, det är bara skolmaten som om eh, kunskaper i sig så är inget frågan om, som om det är redan vi har hur bra som helst och ingenting att diskutera men det är just här har vi ju mm. våra svaga punkter mm. och det senaste i den vägen är väl att man har eh, bildat, det har ju funnits länge nu i och för sig, elevråd i skolorna, men eh, det där eleverna själva då ska kunna bedöma eh, skol, alltså lä, läro, skolverket och, och eh, läroplanerna får man säga och eh, själva ska dra ut, ut eh, värderingar så att säga, och eh, slutsatser om, om av eh, hur hur, eh, ja, hur skol-, skol skolan, hur skolarbetet har skötts. och så vidare. Va? Eh, det är ju inte riktigt rätt utan uh, meningen är att man ska ha ett färdigt utformat uh, skolsystem. Uh, och det är inte så att uh, eleverna själva ska bedöma på vilket sätt de ska Nej, bli utlärda så att säga. Utan uh, det är ju någonting som vi uh, äldre uh, vuxna ska, ska uh, ta ansvar och uh, ja, ta tag i så att säga. Och uh, det är nästan som man skulle vilja... När det gäller det här indoktrineringen och så vidare i skolan, så är det är nästan som man skulle vilja lagstifta mot på eh, politiseringen i skolorna. Det är någonting som man kan fundera över, åtminstone inför framtiden. Ja, okay, ja, sålåt, mm. jag avbred dig. Och jag hoppas verkligen att vi bara började den stora diskussionen om skolan om det är ju samhällets framtid det är ju någon här i valkampanjet sa ju att uh, framtiden börjar i skolan det är ju så, det är tvungen jag håller med, mm. det är så och hoppas verkligen att vi bara påbörjade en rad av långa och uh, verkligen givande diskussioner vad det gäller ut. skolan utbildningen mm. och gemensamma lösningar kan du hitta så småningom ja visst, och uh, vi kommer säkert att återkomma till det här uh, ämnet återigen, det hoppas jag, jag verkligen, mm. ja Programmet börjar lida mot sitt slut och det ni har lyssnat på nu är alltså ett program från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och om ni vill ta kontakt med partiet Sverigedemokraterna så går det bra att skriva till partiet och det gör man alltså på adress box 20085 10460 Stockholm. Alltså box 20085 10460 Stockholm. Man kan även ringa till oss vårt rikskansli och det gör man på, på telefonnummer 08 50 00 00 50 Alltså 08 50 00 00 50 Besök också gärna våra hemsidor som då lyder www.sverigedemokraterna.se och även radions hemsida som då finns på adressen www.radiosd.se Ja, jag och Elena, vi tackar så mycket för oss Ja, det gör vi och innan vi verkligen avslutar sändning Så jag vill verkligen veta uh, något. Som sagt, jag ser ju bara positiva um, sidor, bara fördelar med både betyg från första klassen och uniformen. Men uh, jag kan inte tyvärr uh, hitta en enda motargument. Så. Och jag vill verkligen veta vad är det som kan vara negativt med en av de två, eller med både, både med skoluniformen och betyg i skolan. Mm. Så jag verkligen välkomnar alla alla att höra av sig och adresserna som vi nyss nämnde finns även att läsa på vår hemsida som då är som, som sagt www.sverigdemokraterna.se Vi spelar lite musik, ha det så gott och på återhörande nästa vecka och då är det med allra största sannolikhet Arnold Boström som håller i sändningen. Tack så mycket för idag och hej! Ja och tackar jag.